Qovshemi më të mirë dhe zëtëriju në për nga mërëve Muhammedin aleyhi salatu vë salam Bi shok të ti besë ne këmë bi familë të ti të ndërshme Dhe mi gjitha të dësëtë të ndjikë në rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e gjikimit Vaqdojna me lejen Allahu Jalla wa Ala Në spëgimin e librit me ari gjull qabul Me ari gjull qabul të cina ka shënua dhe e ka shkrujt Hoja Hafidh ibn Ahmed el Hakimi dhe përmendëm në fillim të librit atje se kjo libr është e shkruajtur në fillimisht dhe më danë si poezi, e ka shkuit Hoxha, pasaj u ka danë zansave të të tërë me mësue akide në e hlisonetit prejnë fillim dhe deri në mbarim, pasaj kam pas disa të lashe dhe si dhe mos në argumentimin e meseleve, pasaj Hoxha ka morë të njëtën poezi dhe ka shpigu vetë, Dhe kjo është bëhe prej librave, më gjithë përfëshirëse në meselet e akidës. Andaj me lejnë Allahu gjallëvala, nuk do të ngutim në këtë libar, po të dishtjelojmë gjitha temat nga dalë dal që rë, të gjenë të rënjosura dhe të ngulitura në kokën e besim të oritë, si do mos në shërtimin dhe hulumtimin e argumenteve dhe sila t'i ka shëtrijel hoqa. Kemi mbejt të fjala e tina, vë ba'du, inni biljekini e shhedu shahadet e al l'iqlasi e la ju abedu. Thot Hoxha, Allah më shirof në bëhezi, thot dhe pas, pas hyrjes, dhe me danë pas hyrjes e sinu e bana, thot inni biljekini e shhedu. Thot une, me bindje, të prer, pale kundje, e shhedu. Dëshmoj, dëshmoj, këto e ka për qëllim, dëshmoj, dëshmijën e përgamerit, dëshmijën e shahadetit, la ilaha illallah, vë Muhammeden, Rasulullah, shahadet e l'Ikhlasë, shahadetin e sinceritetit të kdjetarët shahadeti apo fjallat të uhidit njona prejtejrë me quët të uhidul ikhlas apo shahadetul ikhlas pra njësimi Allahu Gjellewala dhe kristalizimi i adhurimi të Allahu Gjellewala nga se fjallat ikhlas ne e përkthejmi sinceritet mirë po në buk falish me e përkthi është diqka e pastor është diqka e qiltër anë edhe kur i thoj një vepër e sincerit e kena përqëllim se njëri ju e ka punu atë vejpër, vetëm për hirtë Allahu gjellohala, pra është e pastër nga gjithë shka e cila mundet mi ubo ortakë Allahu te bareke, e te ala. Ella ju ubedu, ella ju ubedu, është që nuk mundet me uadhuruhe me hak, pos atina askush. Dhe përmendëm në ligeratën e kalume, se kjo hirje hoqës në këtë formë, Duke e përmend sh عادتin në parathani dhe duke e thonë eshedu e ka për qëllim se në këtë libër në këtë libër të cilën e kam shënuar dëshiroj me fol për sh عادتin. Nga se është traditë e dietarëve tradit kur shkruajnë libra në fillim në parathani Bojnë me isharat se për çka ka më fol në libër. Andaj ojë ka thënë e shahdu shahadate l-ikhlas. Dëshmoj me dëshminë sinqeritet të se Allahu xhallahu ala është ai i cili meriton adhurimin. El la yu'badu. Pra ka më fol për adhurimin dhe ka më fol për Allahun dhe cilësitë e Allahut dhe se ai është ai i cili meriton adhurimin dhe ai është ai i cili na ka krijuar kështu më radh për të gjitha hakeve dhe të drejtave të cilat i ka Allahu te bareke وتعالى. Ktu do të ndalemi Vetëm e një pik Nga se fjala Shehadet është objekt i kit librës Dëllon kit libra ka me qenë për Shehadet Mirë po këtu vetëm shkurtimisht Sa kam përmen djetar Pse është qujtë Shehede Pse Shehadet Pse se ka përdojë Allah u gjellë ala Dë një shprej e teter të Pse se ka përmen me dit Pse se ka përmen më njoftue Po ka thonë me dëshmue Pse me dëshmue Ka thonë i bën kajimi Sepse të Allahu gjellë vë ala Nuk pranohet La ilaha illa Allah Por formi për akheret Jo për ndonjo Por formi për dispozitën e akheretit Të Allahu gjellë vë ala Nuk i pranohet askuj që adeti Dheri sa të thoje Se nuk ka të meritum Nuk ka i cili meriton adhurimin Përveç Allahu gjellë vë ala Sikur duke e pa diqka Kura shëf dilin Dëshmon se jetë e pa Kura shëf një njeri dëshmon se jetë e pa Qka do që shëpsh me syte to, e shikon, qartë, prerë, me bindje, thu, dëshmoj. Andaj edhe të gjikaci, kur qkohet, dhe ajtë me rëmpytje, përdo një meselë e cila është telashe dhe problematike, dhe shkon me dëshmue. A mund është me dëshmu me dyshim, me lëkundje jo. Po du është me than, une kam qenë dëshmitarë në nxarje, eshtë hedu, dëshmoj. Kështu është edhe me shahadetin Andaj Allahu Gjellu Ala e ka zxedhë Këtë shpreje, dëshmoj E disa djetar Si që është i bën tejmija dhe i bën kajimi Kam përmen Se Allahu Gjellu Ala e ka zxedhë shahadetin Sepse njeri ju së munët me thonë La ilaha illallah Pa e ditë mirë kush është Allahu Dhe pa të dëshmu me bindje Dëshmoj Që Allahu Gjellu Ala është zot i cili mëriton Adhurimin Andaj Në gjithë dëshprejë të Allahu Gjelluala Ka urci dhe ka synim Në këna përmenë se edhe shkrojnjët në Kuran Vinë me qëllim të caktum E lere ma gjithë Fjala apo fjalia Ska mundësi marë pas qëllim Ashtu vetëm këtë me mush Libri në Allahu Gjelluala Asse si, po ka qëllim të caktum Andaj fjala shahede dëshmoj Ti kur dëshmon Sa je i bindur që Allahu Gjelluala Meritan adhurimi La ilaha illallah Dush me shirtu e në zemën të të ne Se e ki plëcu këta e shhedu En la ilaha illallah Pase ka thënë Bil haqi me luhun si war rahmani Me merit Përveç Taduruarit rahmanit Këto me merit është qëllimisht e prume prehojgjës Me merit Sepse Allahu gjellë oala Në realitet Të gjithë e pranujnë sa është kriju si qeve dhe i tokës dhe sajna ka kryu neve dhe s'ka kryu së posatina subhanahu vëtë ala dhe këtu kod demant për shumë grupe dhe sa ti ka përmejnë hoxha bastaj në mrejnë dhe librit këtu kod demant për shumë grupe e para se për nga merët e Allahu gjellë vë ala ka normi u kalzu njerëzve kush meriton muadhuru me hak e jo që ata e, nuk e njofin Allahu në gjellë vë ala e kundërta e mendimit të filozofove filozofat dhe grupat e ash'arive, maturidive këtu më rad, piella e xehmive, çka kanë thënë ata? Ata kanë thënë se pejgamberi i Allahut xhallahu alai ka dërguar pse më u thon njerëzve që dinë se Allahu nuk ka kriju neve. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Asnjë pejgamber, pejeta Ademi alayhi salatu vesselam, derte zotëriu i pejgamberëve, Muhamedi alayhi salatu vesselam, asnjë pejgamber nuk ju ka thon njerëzve besonë se ekziston Allahu. Asnjë Asnë një ajet nuk eqziston Që për nga mërtë Ju kanë thonë popujve të të tëre A e dini se eqziston një kriusi që li që vëtë Allah Asnë një herë Po që ka në armë ju thonë A dhurane vetëm Allahun gjellewala Allah. U'budullahe malekum min ilahin gajru A dhurane vetëm Allahun Sko ta dhurun përveç Allahu gjellewala Allah. Andaj Allahu gjellewala Allah ka të regu e këta Në Quran ku ka thonë Se kuri Mohueset dhe qafirat ju kanë drejtuar me polemik pejgamberve. Ju kanë thon pejgamber, "E fillahi shakkun fatiriss samawati wal ard." Ku li kan thon, Kusha Allah? kush është Allahu? Allah? Kush është Allahu? Pse po na thirr të Allahu? Kallzona kush është ti Allahu? Kjo ka thën prej tyre për, për jashtë Kipër, në një mollsi, jo si mrena se ka njoft Allahu xhallavala. Po jo ka thën Kipër prej atyre. E më ndemë ato ajo në Kipër. Argumenton se pengamert nuk ju kanë pru përgjigje Beq ju kanë thonë E fillahi shëk Anë Allahin muni me dishua Në përën s'ka munë qi ju një të rejt Ju e besoni Allahun së është kriju si qeve dhe i tokës Defektin e kini Se ju nuk ja drejtoni adhurimin Allahu te bare kjo e taala Kjo mesejle shumë më rëndësi Kjo mesejle shumë më rëndësi Se ndërtojnë dispozitën dhe këtë mesejle A kanar pengamert Më jam mësu njërzve Sa Allah e kryusi qejeve dhe i tokës Apo ka nartë pengamert Më ju thonë Bindjuni Allahut kryusi të qejeve dhe i tokës Ka dalim në mesajin Të që nën ka nartë pengamert Dhe ajo të se të disa njërzë pretendojnë Se pengamert e kam pos Atë detyr Andaj, Hoxha e ka shinu këta bilhak Me merit Dhe dyta pre mesajleve Që ka nënkuptohet nga kjo me hak Se njërzit kanë të adhurum të ndryshëm Njerëzit kanë të adhurumë të ndryshëm, sepse njerëzit pa ma për asishtë e ditën definicionin e adhurimit apo nuk e ditën. A i të cilët i nënshtrojët njeri ju, i bindët, me dashuri, me respekt, absolut, e donë, e kështu me rada është i adhurumë i tina. E fërra e i të ledhit tëkë dhe ilahë u hawa, të të allahu të barë i kjo e tala, e kipat jatë njeri cili e pëshineve të kozotë. Ka thoni bën të i mija, E ko zotë, qështë Zot? e ko zotë e pëshin e vetë? Vetëm që ka vjen përpudhje me ata që ka ja kona atina, a ja tamam. Që ka nuk përpudhjet me ata, jo ja, a ketë batil. Nuk ka dobin të akurgjoh. Kjo është me adhuru vetë vetën tane. Andaj kanë thonë disa djetarët, e kanë përmenë se gjithë djetarët janë pajtue se njeri ju për nga natyra ati është natyrë e cila do në madhuru diqka. Pa tjetërë. Do në madhuru diq që nuk do në pasu dhikane pasion të madhë me dashurit të madhe ta ndjeke hap pas hapi e kështë në mera a e muslimoni ka në ndjeke kështu hap pas hapi vetëm Muhammedin a.s. o selam dhe adhuron vetëm Allahun të bareke o te ala pasaj ka thonë me njelle an ajbin o an nukësani ka thonë adhurimin e meriton rëhmani a i cili është mëshirusi apsoloti qeve dhe i tokës i cili është i pastërt dhe i qiltërt dhe i zhveshur nga zhdo ajbë, nga zhdo mangësi, nga zhdo vesë, dhe nga zhdo nukësan. Nukësan të gjithë njerëzit e kuptojnë. Allahu të e bare kjo e tala është absoluti. Dhe kemi përmend në një prë ligeratave, se kur dojnë në me perceptu Allahun gjellëvala, kur dojnë në me kapë kusha Allahu gjellëvala, Allahun, kur dojnë në me dit kusha Allahu gjellëvala, fillimisht du të mjukëthijet teksteve kuranore, dhe haditheve të pinga meri sallallahu aleyhi sallem prej për jashtë ashtu si që kan artë tekste të dukshme dhe kur të vin kur të vjen në bytje ajo fantasma jo kur të vjen në bytje ajo menja jo në cila shpe zhitët, fel, zhitët dhe mundohet me perceptue dush me dit një regull të se ne kam përmenjë gjithë djetar dhe kam dit sahave të pinga meri sallallahu aleyhi sallem dhe ju kam su pinga meri sallallahu aleyhi sallem ma e men këta dhe sa er ku të vene do një dhe një iluzion, dhe një fotografi, forme kështu me radhë, dhije se Allah u gjellëvala është jashtë ta asajna që ka mundët me perceptue mendjet e njërzve. Allah u jështë ta ligjeve të mendjes, ajo është ai cili ka kryu mendjet, ai cili ka kryu mendjet e ka kryu të kufizume, së mundët e kufizumja me e kopë pa kufizumën, a është e qartë, nuk mundët menja e kufizume, gjithë mendjet me mledhë bashkë, prej të ademi, dhe të i fundit për njerëzimin. Edhe të gjitha njerëzve dhe me perceptuallahu xhallahu ala s'kan mundsi. S'kan mundsi se janë krijesa, edhe ka thënë Imam Shafiui në librin e tij na te usulet se ka thonë al-aqlu lahu hadd yantahi ilay. Ka thonë mendja ka kufi. Çak, ku naolet aty? Naolet më i vën mendja. Edhe smodh me shkumalla tona. E Allahu te baraka we taala nuk ka mundësi për perceptuimin e çka është ka kufizuar. Nuk ka mund qi mu përceptue me diqka qka është e kufizume. Po, subhanallah njeri ju, nuk ka mund qi mi përceptue nëse ti e të regohet diqka, një kriemi njërzve që e kanë kriju diqka, të mahnitshme. A ki mund qi me përceptu pepa? Shki mund qi? Po, mund të me qku menja. A me pepa, shki mund qi hiqme e qka është puna nëse kjo është me kriesat? Et çka punave kriju se subhanahu wa taala, andaj kur dush me perceptu ala, Allahu xhallahu ala, dies se Allahu xhallahu ala është jashtë rregullave të mendjes, jashtë kanuneve të mendjes, jashtë ligjeve të cilat i percepton mendja. Po duhet me besu të besojmë Allahun te bare kahu taala se asht i cilsum, qishë ka cilsuvet vetë në atin subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë, "Hoja Allahu me sherof, wa anna khaira khalqihi Muhammadan." Dosa kriesa më e mirë prej kriesave gjithë Kriysa vet Allahu xhallahu alash Muhammedi, alayhi salatu wa salam, andaj shumë predikatorve kur e kanë filluar ligjrat e tyra dhe xhudbet e tyra kanë thënë që krijsa më e mirë është krijsa Muhammedi sallallahu alayhi wasallam, predikator kanë polemizuar se hash Muhammedi alayhi salatu wa salam më i mirë se më laset e Allahu xhallahu alaa apo më i mirë se Xhibril alayhi salatu wa salam, sidhe çoft, disa predikator kanë thënë pa mëparasisë hash Muhammedi apo Xhibril e kështu me radhë më i mirë apo më me pozit më të ulët, kjo nuk na ban nevet dobi. Kjo nuk ka vlerë, neve neve dobi, mirë po neve dim se Muhamedi alayhi salatu wa salam u shkrues sa më i mirë për njerëzve dhe për xhenve. Kjo është me pajtimin e gjith gjith muslimanëve se Muhamedi alayhi salatu wa salam u shkrues sa më i mirë, më pastër, më i cilëtur, më devotshme dhe më i njohur për Allahun xhallahu ala. Khayra khalqih Krijesa me mirë e Allahu Gjellewala Muhammedi Aleyhis Salatu Veselam, pas e ka than Me një e nabil bejinati vel huda I cili ka ardh me argumentet të qarta Dhe me udzim Allahu Gjellewala shpesh kër e ka përmen Muhammedi Aleyhis Salatu Veselam Ka than se a ju ka ardh juve me argumentet të qarta Dhe me udzim të prejr Iman Kajimi, Allah më shirof të ka një liber Katër vëllime Ku ka fol për ata se Udhimi është vetëm në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Udhimi është vetëm në fjalët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka po dojmë të themi me këtë? Dojmë të themi me këtë. Po Ata që ka thonë ibn Kaini, pejgamberët po ka e sahabët para ibn Kainit, Allah i mëshiroftë të gjithë. Se njeriu nuk mundën me lip udhimin të fjalta njerëzve. Pamor parafis sa është e lartë pozita e këtyre njerëzve. Pamor parafis sa është e lartë pozita e këtyre njerëzve. Pra kush pasohet qorazi nëse vlen me përdorën në basimin e Muhamedi a.s. qorazi, vetë Muhamedi a.s. Do me dhamë, nëse vërtetohet se e ka thonë për nga Muhamedi a.s. një fjallë, a, a. a. të lejohet ti me pasu i që pa e vetë kërkan të lejohet, sepse aj nuk fletë prej Hamendis, sepse a ti është, i është i e ruaj tërë fjallë a ti mëzëndjere batil, fjallë a ti është e ruaj tërë mëzëndjere supozim, e kështë Ma janë tiku anil hawa Allahu gjelluarja ka pastruhet të folurit Aj nuk flet nga hamendja, nga epshi In hu e illa wahj Qka të folë është palje Andaj njënit prese abive i ka thonë Për nga Ameri sallallahu aleyhi sallam Ka thonë uktub Ka thonë shkruoj Se me kelit disaj ka thonë Qish më është me shkujtë Muhamedia me sallam Qka thonë kura është taj njeri Herë hidrohet Harë nërvëzohet, harë është i qetë e kshëmërat. Ka të në shkruaj se nuk del nga kjo gjoja ime vetëm sa jo e, e cila është e pastor dhe e hakit. Andaj, për nga mejrë a.s. është i vetë minjeri, nëbisi përfaqen e tokës, që më rriton mu pasue në më nirë absolute. Të tjerët janë objekt që kimi. Nëse përbuthënë muhamejt e a.s. respektohën dhe ndërohën. Dhe ati ku përputhen, respektohen dhe nderohen Dhe ati ku shpërputhen Nëse janë prej djetarëve të muslimanve Respektohen nderi tina, nderohen ilmi tina Sakrificia e tina Mirë po i baut demant Në atë pikë dhe i thua se kjo nuk është përputhen me Muhammedin Alehi Salatu wassalam. Kjo avlen për zdo njeri, për zdo njeri Kjo avlenve të mërë djetarë Jo, për vlen për të gjith Nga se Gjenneti Allahu Gjelle Valla Nuk është për, përveç për djet Poros për të gjithë. Adai ibn Hazmi, Allahu më sheroft, kur ka fol për avlen, pasimi Çorazi, për Avamin apo vlem për dietar të kësaj më radh. Ka thënë Avamia, do më injhenata nuk do. Avami, mos e ftesh, jematliju, a don më injhenata jo. Po s'ka mundsi më injhenat Allahu xhallahu ala derisa ta pasojë Muhamedi ne li salatu vesselam në dhuhab. Edh nuk ka mundsi më pasu Muhamedi ne li salatu vesselam në dhuhab e mu përputë me këtë gjallartë, s'ka mundë si, s'ka mundë si në më një apsolutë, sepse se kalanë Allahu gjellëvalë, asë një hoqë pagabime, asë një hoqë, andaj duhet me balancu e neve, mes respektit të djetarve, mes vlerës të djetarve, dhe mes asaj se qka i mirë dhe qka i liët, ka thonë Imam Maliko, Allah e më shiroft, Imam Maliko, Allah e më shiroft, kërka konte vori për nga meri, sëllë Allah a.sallem, dhe ka thonë, kullun يؤخذ من قوله ويرد لكثير على ابو ايمن البخاري على لبن التي القراءه خلف الامام ذا كان مالكو تشدوكش تشدوكش ابسولوتش تشدوكينا يليت فيلا ويميرت برامونش ميا لام مونش ميا مور الا صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام پوس اتينا ايتيلو تشكيتوار Muhammed a.s. Vesh që ti, s'këra mundësimi a diskutu Muhabetin, s'këra mundësimi a diskutu fjallën, këti i mirët fjalla, sështë objek marje dhe larje, braktisje apo diskutimi, jo, pasohet me nga meri a.s. në mënirë absolute. Edhe Shekhe Albani, adhe më shiroft, janë i pritë djetarve bashkohortë, të gjithë të kini të njohortë, ka prej fetëfave të mira, ku ka folë për nënqimimin e pasimi qarazi dhe duhet besimtari muslimani mu lodh se çka çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na duhet me u lutu çka tha pejgamberi alaihi wasallam jo çka kanë thon të tjerët sepse allah xhallahu ta gjithë njerëzit kanë më pyet madha ejabtumul mursalin o njerëz çfarë po ridhë ju keni dhënë pejgamberve pejgamberve jo të tjerëve pejgamberve nëse ju keni dhënë porgjice pejgamberve atar mirësh puno e nëse nuk i gjithë dhon porgjice pejgamberve nëse i ki knoç kët njerëzit badjavëk Kote ki e gjitha shkon huq Dhe ba të pluhon për Allahu të bareke Vë të ale Andaj ka dhanë hoqa se për nga meri sallallahu aleyhi sallem Ka ordh me argumentet të qorta Dhe me Udhëzim për të gjith njerëzit Andaj Allahu gjellewala ka than Wa ma arsëllnaka illa kafatan Lin nasi beshiran vë nedhira Wa lakin e ektharan nasi La ja alemon Ne dhe të kemi dërguar ti O muhammed sallallahu aleyhi sallem Të gjith njerëzit të të gjithë njerëzit. Andaj këjo është edhe veçoria e pejgamberit Alayhi Sallatu Wassalam, se çsh pejgamber për kit njerëzit. Për sa në të kaluarën pejgamberët janë veçuar vetëm për popullin e tij. Ka pasur në dhunja shumë pejgamber për një herë, siç u dërguar në popullin e tij. Muhamedi Alayhi Sallatu Wassalam e, e ka veçorin se është për të gjithë njerëzit. Foth Allahu Xhenlavara, beshiran wa nadhira, me tërheq vëmendjen dhe me përqëzue. Përgazon besimdartë Gjatë rrehëve më ndjen ai larmon, jo besimtar. Walakinna aktharun nas la ya'lamun. Mir po shumica e njerëzve nuk e din. Shumica e njerëzve nuk ndjekin tyje. Shumica e njerëzve nuk interesohen për atasha që i thon ti. Shumica e njerëzve nuk interesohen me fjalët e tua, por mirën me fjalët e tjera. Andaj O Xha ka brukur kët ajet për me treguar se vetëm Muhamedi alayhi salatu wa salam, osh ajpë të cilat mirët uzhimi. Vetëm ajpë të cilat mirët uzhime të tërët janë Objekt, gabimi dhe objekt, qëllimi. Pasa ka thonë Rasuluhu ila jamiil khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqi. Ka thonë është i dërguar tek të, të gjithë krijesat. Ktu ka thonë krijesat, pse krijesat? Sepse pejgamberi Alayhi Sallatu Wassalam është i dërguar edhe te xhenot, jo vetëm te njerëzit. Edhe kjo është ajo argumenti i Zotit në Kanondor dietar se pejgamberi alayhi salatu wassalam u shmaj mirë për jinve dhe njerëzve në mëdir absolute. Kjo me pajtimin e gjithë dietare, pastaj polemika është, a është më i mirë se melasët apo jo? Argumenti është më i mirë se xhenot. Osh se pejgamberi xhenot kanë pasur për njerëzve. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam është pejgamber tek ata. Dhe kjo argumenton se është më i mirë se ata, alayhi salatu wassalam dhe ka thënë u edini alhaq Dhe ka ardhë me fejen e vërtet Fejen e vërtet Gjdo fej, kjetër Posasaj me të cilën ka ardhë Muhammedi Alehi salatu e selam Në mënyr absolute Në mënyr kategorike Me bindjen më të plot Për të cilën djetarët E kan Sakriviku jetën e tëre Muslimant e kanë donë jetën e tëre Luftetarët të e muslimanve E kanë sakriviku e Më të strejtat e tëre Dhe janë të gatshëm më malkuëm e të gjithë njerëzit E të jetojnë bësi bërfasil e tokës Se feja e, vër e vërtet Te Allahu Tebareke wa Teala është vetëm feja Muhamedit Alehi Salatu, salatu wa Salam Alehi Salatu wa Salam Ka than Allahu Tebareke wa Teala Ja ejuhën nësu Kadja e kun burhanu mirrabbikum Oju njerëz Ju ka ardi juve argumenti Nga zoti juve Argumenti nga zoti ijua wa anzalna ilaykum nuran mubeena dha kemi zbritur tek juve dritën e qartë dritën e qartë në kët ajet hoja argumenton se muhamed alayhi salatu wassalam u shirdgumte te gjithë njerëzit argument kjo është edhe vet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam des ne ganjer buhariu Dhe muslimi, ka thonë për nga meri A.S. Walledhi nëfsu Muhammedin biedi Pasha ata Në të cilin është në dorën e ti Shpirti Muhammedit A.S. La jesma ubi ehadun Min hadhi il umme Nuk do gjëndë njëri nga ki ummet Jehudijun Vela nësranijun Qoftë jehudi apo qoftë krishter Thumme jemutu E pas ta i vdes Thumme lem juqmin bi Dhe nuk beson në ata që ka unë e ka morë me ata Illa kane min ashabin narë Vetëm se Allahu Gjellu Ale e banë për i banorëve të zjarët Kjo argumenton se për nga mejdi a.s. Për ishtë të dërguar të të gjithë njerëzit Pa për jashtim O ishtë të dërguar Muhamedi a.s. Burhen e ka seka Allahu Gjellu Ale me argument Dhe kjo argumenton ata që ka thoni për në kajimi Se argument të është vetëm në fjallën Për nga meri sallallahu a.s. Vetëm në fjallën e për nga meri sallallahu a.s. Dhe në këta e përsërit mishpesh Për mund gulit në koka tonën E përsërit mishpesh Dhe e shpeshtojnë a shpesh Që më rënjost të na Se udhzimin duhet me kërkue Prej fjallëve të Muhamedit a.s. Prej fjallëve të Allahu gjele Nuk kam dikush ma mir I cili së qaron mesejnët Se Allahu gjele vë Nuk ka dikush më mirë i cili e shpjegon fejen sa i tilësh dërgohen nga ana e Allahu xhallahu ala Muhammedin alayhi salatu wassalam. A dëna duhet mu të mu koncentrua tek kiburi i pastër i çeltër i cili s'ka mundim u njollos me batel, pasaje ka thujt Allahu xhallahu ala nuran mubin. Dritë e qartë. E dukshme. Ska mund t'i dikujt me u përzije. Ma djene aditë tjetër ka thamë për nga meri sallallahu alai sallam, të raktukum ala më haqët i lbejda, lejluha kënëheriha, la jëzigu anha illa halik, ka thamë a lejtë salatu e salam, juve, ju kum lamë në një argument të qartë të bardhë, i bardhë. Lejluha kënëheriha, dita e saj është si natë e saj. Pra natën dhe dita njeri ju e shefë haukin e për nga meri sallallahu alai sallam të qëka e shërë dhjëllin mezdit la e zhjëgë anëha së mundët me deviju preru gëstime së mundët me deviju preru gëstime po së ai cili është i shkujtëm të Allahu Jellë Wallë me deviju pra Allahu Jellë Wallë e ka caktu me deviju ati nuk i bojnë dobi argumentet aspak vë dhe in etejtë allëzhinë utu lëkitabë bi kulli ajeti ma tëbi u qiblëtëk Allahu Jellë Wallë ka thënë Muhamejt në surën Beqara Kjo Muhammed s.a.s. me bome ju ardh i thtarve të librit, me kitë ajetët, bi kulli aje, me kitë ajetët që ka egzistojnë, ma të bi u kibletëk, ata s'kan me tarë mas t'yje. Andajet këta du t'me kuptu, se janë një kategorie njërzve, që ka tana se mbësriju mu qa kodrat në mëzvetri, mu qëptu kodrat në mëzvetja i zbeson, zbeson, dresa ta fu të Allahu gjëlluar në zjarë, ata rë ka me besua. Rabbena, amenna. A të arthonë, o Zot, këna besu e tash. Akhrizh në minha, fe inë udna, fe inë në dhalimin. O Zot, në gjërë në pizjarit, tash besu, tash u bindëm, si të këthejmë, nëzullu me dhe në kufër, shtinë në nëzjarë. Kella, kurse si. A daj është një kategorie njërzë, që nuk i bandë dobi argumenti. Mirë për argumenti nuk është kusht për më kanë argument me pranu njërzit. A daj, këtë, këtë Edhe nëse njerëzit nuk e dinë, e kështu me radhë, Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashum priadeve ka treguar se ai është i veçantë për gjithë pengam... për gjithë njerëzit që është i dlarguar te gjithë njerëzit. Këto xhaja vazdim salla alaihi rabbuna wamajda Allahu yon Zoti yon e, e ka ngrit Muhammedin alayhis salam dhe ka vlerësua dhe ka nderu dhe i ka dhën privilegjin më të madh, madje privilegjin më i madh i Muhammed alayhis salam, oj se kanë sek disa dietar se në të gjithë botën dëgohet ashhadu anna Muhammedar rasulullah, dëshmojmë se Muhammed alayhis salam është i dërguar i Allahut. Gjithë dhonjës ndash ju bë kjo. S'ka mundësi me ndal. S'ka mundësi me ndal këta. A e besojnë a se besojnë në atë tërë muhamet? A tjerë jo shkon në vesh se Muhamedi alayhi salatu wasalam është i dërguari i Allahut xhallahu ala. Dhe kjo është argument, dhe kjo është zbatimi i fjalës Allahu xhallal ka dhënë Allahu xhallahu ala wa rafa'na laka dhikrak. Neve ti ta kemi ngritë pozitën. Pozita lakod i kush mbot. A ka dikush mbot? Që s'ka dëgjuar se ekziston një njerëz i cili quhet Muhammed, i biri i Abdullahit është i dërguari i muslimanëve. A ka dikush? S'ka. Mundir absolute. Allah o gjallëvara e ka ngrit pozitën Muhamedit Sallallahu Alejhi Sallam. Andaj e themi se nëse do se dëshiron me pasudi kanë mënyrë fanatike, në mënyrë verbërore, nëse lejohet me çudit keqpreje, atar e pasojë Muhamedit Sallallahu Alejhi Sallam. Sen nuk ja huç rrugës së drejtë. Pastaj ka thënë wal well ali wassahbi well dawanan sarmada, dhe Allahu gjallëvara ka dhënë përshëndetje dhe ka begatuar el al. Ktu çkash el al. Në kur bojnë salavate, alai salatu e salam, kër i qojnë, dhejnë Allahumme salli ala Muhammedin, oa ala Ali Muhammedin. O Allah, begatoje dhe dërgo për shëndetje tëk Muhammedi, alai salatu e salam, dhe tëk Ali Muhammed. Qka është Ali Muhammed? Kanë devatu djetarë qka është Ali Muhammed. Nisa prej tëre kanë thanë, gjdo pasu u si pengameri, salatu e salam, është Ali i tina. Kushe pasan pengameri, salatu e salam, është al i tina. Kështë që kërë ti dërgojnë apë pengameli të lejtë sërratës në përshëndetje, automatikisht ti këna dërgojnë edhe pasus e pengameli sallallar e sallam. Argument që Allahu Gjellewala e ka përmen për ali Fir'aun në Kur'an ka thënë dhe i thtarët e Fir'aunit dhe ka përder shprejnë al që që pasuesit e Fir'aunit Allahu Gjellewala i fut të gjithë në zjarë. Kjo është fjale e parë. E dyta është se el janë familia pengameri sallallahu aleyhi sallam dhe të afrë me të ti aleyhi salatu u salam të cilat quen me një term qeter ehlu bejt ehlu bejt të pengameri sallallahu aleyhi u salam dhe të dhja fjalt nuk kanë kondradik në mëzveti sepse djetarë kanë tonë me i gjmanë e muslimanëve edhe po qof el pasus të tina apo qof familja tina me i gjimanë e muslimanëve, nuk hi e bu gjehli këto, e as e bu lehebi, dhe asë gjdo qafir nga familjave nga merit, a.s. Që që baron që është jam e këta, a qoftë pasusi, apo qoftë familia e tina, a.s. prejve simtarve, kjo që uët e lë. Dhe këtu nuk futët e bu gjehli, dhe asë kush prej qafirave të cilat, nuk i kanë besu e, për nga meri s.a.s. dhe disat jetarë kanë thanë, e lë, është bashkërte të pinga merit sallallahu a.sallam Al janë bashkërte të pinga merit sallallahu a.sallam Dhe të gjithë pregrupeve janë argumentue me këta Mëndimim është se Al është pasu si pinga merit sallallahu a.sallam Dhe kjo është objekt iqtihad Dhe kjo është mërët më këthije livrave Pasë e ka thanë hoxha Alu nëbiji humu etba'u milletihi Ala shëriati min ujmi ve min arbi Edhe hoxha shkon në ketë mendim Ku ka thanë Alu nëb humu e të bau milletihi nërsa al alihi kush është humu e të bau milletihi ata janë pasuësit e milletit të tina pasuësit e fejësa për nga mellit së Allah sëmë këtë janë al këtë janë al i Muhammed ala i salatu ala shëriati min ujmi a min arabi prasish, pray ya rabba, pa morë për asish këtë pasuës për nga mellit ala i salatu sëlam a janë prej arabve për arabve qëtë alë Andaj dhe i bëntejmia e komendimin Se al është do pasuës i për nga mejrit Sallallahu alaihi wa sallam Të cilat e ndjekin Muhamedin Alaihi salatu Pasaj ka thonë Lë u lemjekun aluhu illa qarabetuhu Sallel musalli ala tëtëghi Ebi lehebi Thot Me bom me pasen Al vetëm familia ti Alaihi salatu wa sallam Atara aji cili ban salavate Alaihi salatu wa sallam i kishtu e salavate edhe Ebu Lehebit, e kjo s'ka mundësi, sa Allah o Gjellua ka than, tebbet jede Ebu Leheb, malkuar qoft Ebu Lehebi, Ebu Lehebi qoft malkum, dhe madhjeb pengamela, e ka malku Ebu Gjehlin, e kështë shumë e radhë, e shumë prej familiarve të titi, e së të s'kam besu e, kështë që me vërtejta është se, el është, prej familar prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu normalt ofodet edhe çdo familar i pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu po edhe asnjëri u e beson mendimin dietar s'ka problem se është numri i madh i dietarëve të el-esrede të zot besojnë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu familja ti quhen al al pasa gadan hoja wa ba'du hadha an-nazm fi al-usule thot hoja kta që kam shkruar unë ka të bvoje me usulin ç'është usul parimet themelore, bazore të fejes Mohamedit Alei Salatu e Selam Pro kjo liber, nuk ka këtu argumente dhe meselët të fikrut që ish falot namazi, që ish hipët zëqati që ish agjerot Ramazani që ish bat haji e kështu më radhë skok në këtë liber as pak për iksajna ajo qka është në këtë liber është baza baza themelore me të cilat me të cilat baza i sakcoat imani i besindarit në dunja dhe në akhirat në dhonjë dhe në ahirat. Ndërsa fikhu etjë është ajo sistemi e da jurisprudence veprore, me cilët duhet të cilat duhet besimtar i mirita do me sele, mirë po nuk është sigur rëndësia e çështës që ka përmend Hucena Katliber. El usul bazat themelore me cilët s. S. të cilat dallohet Muhamedi alayhi salatu vesselam fejati prej feve të tjera. Imani prej shirku, kufre prej imani e kështu me radhë batili me të vërtetën, e kështu mëralë, e usuli li men e ra dhe men hegjër rësuli para ta i cili donë me pasu e men hegjën e rësulit me të logjine për nga meri sallallare sallem adha njeri ju, nëse e ka kitë fikhun po supozojna se në fikë polemika është shumë e gjanë nëse njeri ju lezën në fikë e shasë e mendimet janë shumë dit me polemikë të gjanë dhe divergencë të madhe po supozojna se njeri ka punu me atë fikë ku ja ka qëllu qdo mesejlës ja ka qëllu qdo mesejlës a ka mund ti me shpëtu të allahu gjellëvalën nëse ka pas problem me bazat me usullët nuk shpëtu të allahu gjellëvalë nuk shpëtu të allahu të bare kjo e të allah Kjoa, pse, se shumë për e njërzve të cilat kanë humbë në usull në menhegj themelor ata allahu vazhdojnë me pas për e fikkut të pinga meri sallahu a sallem ka mund si falin namazin ja jo, për nëzë qatin qështë qës Ata mundohen me falë namazin Më ndje mundohen me jabë zëqatin Më ndje mundohen me, me agjëru Ramazanin Më ndje mundohen me ba luft Rukët Allah u gjellë u Allah Bas pretendimit të atyre Me gjithë këta me pajtimin e kitë musliman Ata s'jan musliman Se se kanë dëfek në usull Ame këta hoxë e ka të iklimen e ra dhe menë në hegjër rësuli Ku shedomë në hegjën e al rësulit Ale i salatu e salam Besimtari duhet me qenë I zelëshën me mësu bazat Nësi ko pozat e shëndosha, Allahu Jallu Ala, tjera t'ja falë Belejnë Allahu Jallu Ala ane, Ibn Qajimin e në nunin e tina ka përmenë se Ma khaufi e dhënube, fe inneha ala tariq t'il apfi wal ghufrani Ka thënë Ibn Qajimin e poezin e tina, se une nuk ju tutë në gjonatë dhe Jo Yu, nuk ju tutë në gjonatë dhe me kune i bajke gjonatë, jo Po une nuk e kanë ngajde në gjonatë dhe Se këto e kanë rrugën drejtë falës Allahu Jallu Ala Nuk e kanë ngajde në gjonatë dhe Dhe në libra tjena ka të regu se nuk ka mund të i birja demit mu shvesh për i gjunahet. Allahu e ka kriju njeri unë me ba gjunahet. Dhe pasaj mu pënduta Allahu gjellewa ala. Mirë po ka thanë, wa lakin akshen silakha l'kalbi min tahkimin dhe hadhe l'wahji, u e lë Kurani. Une, për e asoj që ka tutë në une, është që mështë të mëndale muzemë raime për e kësaj rrugës gjadës e për nga merit, sallallalli sallam, dhe gjadës e alë Kurani të Allahu të ebareke, kjo është esenca. Kjo është esenca, që mështë dale njeri ju për e rrugës Allahu të ebareke, vë të alë. Andaj dhe i bën tëjnje, Allah e Moshiroft ka thonë, se gjunahi, esenca e g Mes me praktikue obligimin Mes me zbatue urdhin Nësa dega është me bo haramin Argument Argument Ka thonë iblisi Nuk e ka zbatu urdhin Allahu Gjellewala Dhe Allahu i ka thonë Fe khruj, fe in në kërraqim Dir për e këtu se ti i malkun E kanë gjirë komplet Allahu Gjellewala E ademi qaj ka thonë Fe la taqra behadihi shëgjera Më zgaboni mi uafru kësoj pëjme Mëse hanis këtë pëjme Shikoni mirë Iblisit i ka dhonë urdhër Ademit i ka ndaluve Mëse ha pëjme E Allahu gjellë u ala Iblisin kurse ka zbatu urdhin e ka nëzirë për mëshirës E Ademi kur e ka hongë pëjme në ndalume Dhe pasaj ka kërku falje për Allahu gjellë u ala Allahu gjellë u ala e ka fal Ane qartë Zbatimi, kryre e urdhave O shumë me madhe të Allahu gjellë u ala Si sa bomje e më kate Se sa bomje e mëkoteve Sepse bomje e mëkoteve është përinatyrës njërzore Shka nuk ki mundësi me dalë preja sajë Sepse absolutën e kove të mëllahu të bareke U e të ala E kështu me ratë Andaj njeri ju duhet me të qeni kujdeshëm Si diket vazat e shëndosha Dhe të pasojë me nhejgjën e pengamerit Sallallahu aleyhi Vësallem Pasa ka dhanë hoxha Se eleni i jahu me labut deli Minim titheli suqli hilmum të theli Pasa ka dhanë hoxha Më kanë për me shkujt mbi kaptinën e menhejgjit për nga mejdi sallallare sallam dhe në usulët e për nga mejdi sallallare sallam dhe në bazët e për nga mejdi sallam mga pëjt a njëri cili men labud dhe li menim titheli su lihi së kam qare për ja zbatu urdhin e ka për qëllim hoxën e vet ebu abdilla el qarawi ki ka qen hoxën i hoxës hafidh ibn Ahmed el hakemi ki autori të sëtë na për lezojnë nga librën e tina sepse ka pasë është për nëzonsave të dalum ka do në shkrujë një liber në akide dhe përfshi gjitha meselet me argumente dhe me hadithet me nga mejri sallallahu a.sallam dhe jau pjau nëzonsave dhe Hoxha dhot me në labut deli së kam pasë qare për engue ka ndonë djetarët disa se tradit e djetarët ka qenë nëzonsave me zbatu urdin e Hoxhës kështu janë kanë raporti mes nëzonsit dhe Hoxhës nëse Hoxha nuk e ordronën Në zonësin, po e urdhëm për diqka E cila është urdhër edhe në shëriat Apo edhe nuk është urdhër në shëriat Po është asë haram, asë halal Ata në ka obligim në zonësi me ngue Hoxhën E ka obligim Pse? Nga se fjallë Allahu gjellëvala Ja ju e ledhine amenu Ati Allahe Va ati ur rasule Va uli lëmri minkum Ojtës në të kin besu Dëgjone Allahum Dhe dëgjone të dërguarin Bindjuni të dërguarin dhe Ka thonë Ibn Taymija, por djeca të juve kanë dy komente të Salefi. E para, krijetari e muslimanëve. Nëse an krijetari musliman, edhe gjithkanë me lisën Allahu xhalla wala, që është obligim të xhimiti na. Është obligim të xhimi i tina. Dhe e dyta prej komenteve të kësaj ulul emri, por djeca të ju janë el ulama, drejtorët. Me kusht Kur urdhë të të të të të të të të të nuk këndështë orët me urdhin e pingamerit Apo urdhin e Allahu të bareke Andaj hoxhë ka danë, s'kum pas qare pa e zbatu urdhin e hoxhës të të të në Pasaj thot hoxha Se në këtë liber kam e fol për Allahu në gjëllëvala Për sifatët Allahu në gjëllëvala Për emrat Allahu në gjëllëvala Për libret Allahu në gjëllëvala Për të dërguarit Allahu të bareke Për ditë në gjëkimit për dita e xhikimit, dita e xhikimit është preshtyllave themelore të imanit. Nëse njeriu ka defekt, qoftë edhe në grimca të vogla, qoftë edhe në nocat të vogla, ka defekt me besimin ditën e xhikimit, patjetër ka më rezultu në defekt në çdo parim tjetër. Sepse dita e xhikimit, bindja në ditën e xhikimit e bën njerin musliman. Se muslimani është ai i cili e beson se ka më taku me Allahun xhallahu ala dhe i zbaton urdhrat. Andaj defekti në këtë në këtë parim rezultatën me defekte të mëdoja në parime tjetërë. Vasa ka thonë, këna me forë për kaderin, kajrin dhe sharrin. Dhe ajo e cila, se i përket kaderit, o shumë qështje e rënsishme me kuptu njeri u kaderin. Sepse kuptimi i kaderit e, e ndihmon njeri un me kuptuë dhe mu freskue me fatkecijat. Njeri u patëtër e kua më godit me fatkeci, me musibete, e kër e kupton mirë kaderin, sipas e le sonete sipas kuranit dhe hadithit qetçohet flladitë dhe disa çdo sa është me urdin e Allahu xhalla ala si del nuk i del Allahu xhalla ala diçka i kontrolla absolutisht wa kana amrulllahi mafula dhe çështja e Allahut urdi i Allahut është i ball mi krim kur të apo urdin e Allahu xhalla ala është e krime ataj hoxha ka më fol në për kaderin me argumente wa arkanul islam dhe për shyllat e islamit e shahadataini për dy dëshmitë e salatu, e zakatu, e somu, e haqju, ka me folë për namazin, për zëqatin, për agjerimin, për haqjin, dhe kullu maje të allaku, bi kulli minha, dhe gjdo sa në që ka lidhë me këto, gjdo sa në që ka lidhë me këto, ala sallam, dhe ka me folë për mesajin, dhe për nga merdhukën e Muhammed, dhe salatu vë salam. Kitë që është të që i ka përmenjë janë për shtyllove qërcëz jam për për stilove. O ma i i taku منها ذا شق ودوى من بيغاميللكون peigamedit sallallahu alaihi wasallam. Wal kalam fi masalati al khilafa. Do kamë fol për meselen e xilafetit. Wal i'tisamu bil kitabi wasunnah. Do kamë fol për të kapurit për sunetin e peigamedit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Po libra dhe suneti në peigamedit sallallahu alaihi wasallam, wa ma tahtawi alaihi kullu masalati min zalik, dhe çdo meselë e cila ngërthehet dhe nën vizord dhe në nën kaptinë çdo meselë për k sajna do se taro insha allahutaala tibianaha mufassalan dhe do ta shifosh me lehn allahuxhallala çdo meselë të shtruar më në mënyrën më të mirë dhe më detajizuar dhe keni me pa dhe ai cili don me lexu kët libër në nëse mundet me lexuhen në gjun arab apo në gjuhë tjetër është përkthie hoxha as një meselë çka fol për meselave as një meselë në travullimet e tina. Asnjë mesaje me anë kategoriqe nuk bje fjalë vetë as hiç. E e nënvizon kaptinën dhe thot, ka than Allahu, edhe i vjen. Mbi 60 ajete mbi 70 ajete për atë meselë. I mje pasaj mbi 30-40 hadithe për atë meselë. Pasaj do të kan thonë sahabët. Kan thonë tabeenët, kan thonë tabi tabeenat, kan thonë 14 hebat dhe i përmendin disa dietar për eli sunetit. Sfolvat as pak hiç. Dhe kjo është ajo menhecje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rruga për nga mejta, me, me kërkuet të këburimi sakt, të këburimi për të numë, të këburimi cili s'ka mundësimi ardh e kota, as pak pasaj dhët hoxha, fakultu ma adzi wa ma i shfaki, dhe thash me vedvetën, apo i thash hoxës, të dijat kanë mundësim u kuptuhe, ma adzi wa ma i shfaki, me pa mundësin time, dhe me gjith pa mundësin time, dhe pa aftësin time, mëtëmendan alal qadir albaqi kam mbështet në ata i cili është i përgjithëmundshëm dhe ai i cili është i fuqishëm sepse ka thënë Allahu xalla wala wamay tawakkal ala llahi fa huwa hasbuh kush mbështetet në Allahu xalla wala ai është i mjaftuishëm për ta kush mbështetet në Allahu xalla wala Allahu i aqrin çështën e tina mirë hodha që ka përmend se unë nuk jam i aft dhe nuk e meritoj me shkruajt po do të mbështetet në Allahu dhe kam e shkruar disa ditë të ardh në Komend të këtyre qështjeve kanë thonë Djetarët e kanë posë traditë këta me thonë Që unë nuk e meritoj me shkrujtë po kam shkrujtë Nuk e meritoj me thonë këta po e kanë thonë Mi po këtë nuk duhet më konë objekt i disa i njerantave Djetarët e kanë cegnë Nuk duhet më konë këtë objekt i njerantit Që me shfizu këtë modestit e djetarëve Dhe me folë me mese, për meselat e Allahu të, Allah, të bare kjo tala Pa dituri Hoxha këtë fjale thotë me, me modestit dhe por me porul vetvetem para Allahu te bareke o teala se ne nuk jemi i denj per kta se meritojune me fol per kta mesele me gjith sa po fole dhe do mbostritan Allahu xhallahu ala po nese njeriu jo lexon librin e shef se eshte i denj me fol ndo mesele eshte i denj se kto mesele sheh gaskujti gaskujti pe hipzit te tina ajete dhe hadithe dhe fjalet ditore pe hipzit te tina dhe kjo argumenton se e ka pas kompetencen per kta andaj kjo nuk duhet te muvo objekt per disa njerëz te thon ja ai hoxha ka than unë e se meritoj për ku më shkrujt, për shkrujt edhe unë. Ja, nuk është këso. Nuk është këso. Po duhet njëri ju me mësua libri në Allahu Gjellë vë Ala, me mësusun e dhe në Bengameri sallallari sallam, me bingje dhe në argument të qarë të prerë, atër s'ka problemë për sa e fortë dhe i bësh se det Allahu te bareke وتعالى pasta ka than hoğa vazdim i'lam bi anna Allahu jalla wa ala lem yatrek lem yatrek al khalqa soudan wa hamla tashka me fol por ni mesela te madhe hoğa mirbeko nuk pretendon te vazhdojna me leyna Allahu jalla al izarat al gader bel khalaqa al khalqa li ya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu varde poezia sian kështo thot diye Allahu te mshiroft apo diye kjo kur vemë fjalat diye qësona parë na parë tekstet djetar, dorë, dhije, e dietarëve shpesh përdoren dije Allahu te mshiront e kanë për qëllim dijes janë të fol për një meselë të madhe apo sjellë vëmendjen tonë këtu dhe, dhe dëgjojmë se janë të fol për një çështje shumë e rëndësishme andaj mos u ban gafel dhe indiferent po kujdeso çka jam të, të fol e ilm inallahi jalla wa ala dija sa Allahu jalla wa ala lum yatruki al khalqa sudan wa hamala Allahu nuk i ka lënë krijesat e tina pa përgjegjësi dhe kot e kot Së të ka kriju, Allah, u gjellëvala për me lujtë Asë për me bohaj gare Asë për muzbavit, e kështu mera Asë për mu qërodit dhe mu shëthur Dhe me jetuvet të më vërhaje dhe përpije dhe për epshe Jo, po Allah, u të ebare kjo etara Ka qëllime të caktume në kryimin ton Allah, u të ebare kjo etara Ka sinime dhe urci të mdoja në kryimin ton I kuptoj kush si kuptoj Apo punoj me to kush, kush punoj, e kështu mera Andaj, Allah, u gjellëvala Do me bo me dhije dhe kam i prukit Argumetet nga fjallë të Allahu Gjellewala Se Allahu Gjellewala së në ka kriju për hajgare Po ka qëllim kriesor Në kriimin ton Pasa i ka thënë Belkhalqa l'khalqa lija abuduhu Të i ka të regu e qëllimin kriesor Belkhalqa l'khalqa I ka kriju gjitha kriesat Lija abuduhu Vettëm të adhurojnë Allahun Gjellewala Ti bindën Allahun Gjellewala Ve bil ilahijeti ju friduhu Dhe me njësim Dhe me ilahije, dhe me tëvhid, të uhid, ta njësojnë Allahumë gjellewala. Ta njësojnë Allahumë dhe bareke, vëtë ala. Kjo është qëllimi krijimi të njeriut. Njeriut nuk është kriju për me lujtë. Njeriut duhet me ditë qmimin e vetë vetës. Njeriut nuk, nuk është artikul që e jeton disa qasët për kësaj dunjaja dhe shkon të Allahu gjellewala dhe mbaroj qështja tina. Vëma juhlikuna illet dheheru çishkan thon mushrik te Mekës se Allahu xhallallahu katrasmetu fjalën e tyre, dhe neve nuk na ne merr shpirtin pos koha, nuk është kështu. Shpirti njeriu të shumë i shtërit. Allahu xhallallahu ia jep shpirtin diku të dhëhar. As në har, nuk ja janë, jep shpirtin Allahu xhallallahu shpirtin diku të dhëhar. As nuk jep mundinë në dhëhar, vetëm një herë. Ëshfryxon apo nuk e shfryxon. E kupton pse jeni që do jaf ose kupton. E kupton rëndin ton apo se kupton. A nda njeriu muslimani, sidomos dud më qosë çel si dhe më kuptua çfarë është krijuar sepse jeta kalon shpejt, çastat i ikin shpejt. Allahu xhallahu ala ka thane wa na'uddu lahum adda dhe frimarit janë numëruar. Dhe frimarit na e numërojna. Paramë na Allahu xhallahu na i numëron frimarit. Sa miliona frimare i ki, Allahu xhallahu ata i numëron ku lekë të fundit. Dhe Allahu të nuk i përzihet kur të na numëroje ti edhe tjetër tek së mora gjithë dhonjajës. Domthonjë çështja është vështore. Çështja që është madhështore, do çështja që është me rëndësi, do çështja që është serioze, sepse te Allahu xhallala ka porrëci të mëdha dhe llogaria është e vështirë dhe xhenemi Allahu te bareke u teala është zjarr dhe dënim i cili s'ka mundësi të rrukësh. S'ka mundësi të rrukësh. Andaj sahabët i kanden Allahu te bareke u teala, ozat na largof ftyrat tona për xhenemit, se sonëvojna xhenemit. Trupat tona nuk e dorojn xhenemit, e kështu më radh. A do njeriu muslimtare në Tichelesit në këtë donjë më mësojë fejen e pejgamberis sallallahu alejhi dhe mësojë ajetet e Allahu xhallahu ala letëjo librin Allahu te bara keuta ala letë ti kujdesëm në fjalët e tij, në veprat e tij që mos ta hidhrojë Allahu xhallahu ala diçka në veprat e tij apo fjalët e tina ai nuk e din se Allahu xhallahu ala është i hidhur me ta dhe e takon Allahun te bara keuta ala hasirat duniya wal akhira e kaub dunyajën dhe axhiretin e kaub dunjaën dhe ahiretin vazhdojmë me lendën Allahu xhellahu an li jeratën e ardhmë lutim Allahun te bareke ve taala qe Allahu xhellahu an te mundsoje me kuptue qellimin e krijimit ton lutim Allahun xhellahu an qe Allahu te bareke ve taala te mundsoje me pasuar librin Allahu xhellahu an sunnëtet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe te ngjeka hak te ngjekme hopa te sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ecma